Слідом за ним, тяжко катуляючи, стрибала велика вагітна кішка. Вона ледь не вскочила в його авто, і йому довелося відіпхнути її ногою. Як завжди впродовж дня Марина відповідала на дзвінки, планувала зустрічі і супроводжувала хлопців до клієнток. Приходив їй новий знайомий, чорний король Сережа. Дана В'ячеславівна була задоволена співбесідою із новим працівником. Поки що вирішили дати йому випробувальний термін і відправили на перше нескладне завдання. Якась молода дівчина замовила кавалера усього на півгодини пройтися з нею в кав'ярню, де, як вона сказала, мав зустрітися з коханкою її колишній чоловік. Сирій справився із завданням відмінно, поводився чемно, був дуже уважним до дівчини, не іронізував, і не озирався в усебіч. Пізніше, одержуючи від Марини свою платню, був трохи здивований простотою свого нового приробітку. «Раджу вам придбати пристойний одяг», – сказала йому Марина, «інакше візити до клубів та казино вам не світять». І Сергій, задоволений першою удачею, слухняно пішов оглядати крамниці, час від часу з розчуленням намацуючи в кишені гладку поверхню мобільного телефону, який йому видали в ескорт-сервісі. Було ще дві важливі розмови. На першу Дана зібрала увесь невеликий колектив: двох охоронців, двох водіїв і Марину. Дана наказала не панікувати і не займатися дурними балечками особливо не залучати до них інших робітників, що працюють за викликами. Лишившись із Мариною на одинці, Дана розпорядилася надавати слідчому максимальну допомогу, але... але теку із нашим особливим контингентом. Марино, заберіть до себе додому, а тут нехай риється у всіх паперах. Марина знала, що в цій тоненькій теці координати тих жінок, яких у жодному разі не можна світити. Дружин мільйонерів, політиків, відомих фінансистів, а також інших знаменитих жінок, що самі займалися політикою, представляли фінансові та промислові корпорації та приїжджали сюди з-за кордону трохи розвіятись із екзотичними українськими порубками. Відомості про цих клієнток були ретельно зашифровані. Дана сама збирала інформацію, готуючи компромат у тому випадку, якщо доведеться рятувати фірму від банкрутства. Під шосту годину вечора обізвалася Єлизавета Феофанівна, давня клієнтка. Екзальтована президентка об'єднання «Укрсир», завзята відвідувачка Казено, до якого її завжди мав супроводжувати найкращий ескортер фірми. Марину завжди вражали розміри її капелюхів, облямованих фарбованим пір'ям страуса. Єлизавета Феофанівна мала чоловіка, маленького лисого бухгалтера того ж об'єднання, який залюбки лишався вдома перед улюбленим телевізором та ніколи не протестував проти світських розваг своєї навіженої дружини. Часто Марина бачила бізнесменшу в скандальних хроніках програми «Хто є Ху» в найнеймовірніших сюжетах. Вона не боялася ані скандалів, ані лихих чуток, адже славилася великою меценаткою, що офірує сотні тисяч доларів на розвиток національної культури та ще й утримує аматорський гурт закарпатських музик-дримбарів під назвою «Трепета». «Мариночко!» – кричала у слухавку Єлизавета Феофанівна – «Телефоную з літака, вибач, погано чути. Отже, мені, як завжди, на десяту вечора найкращого, до Будапешту. За годинку надішлю Мурзика». Так вона називала одного з своїх охоронців. «Із грошима. Замовляю поки що на п'ять годин, а там подивимось». Марина записала замовлення і почала видзвонювати хлопців. Увечері вона, як завжди, мала виїхати на своє полювання. Адже бідолашний номер один і насправді був одним із найкращих екземплярів. Кортіло негайно підшукати йому гідну заміну. Номер сьомий, найменні котик, тобто хлопця звали Костянтин, але Єлизавета любила усім давати якісь котячі прозвища, як і домовилися, підсів у чорний лімузин на Майдані Перемоги. Єлизавету Феофанівну він любив майже батьківською любов'ю – Хоча був молодший за неї, років на 15. Котик уже тричі супроводжував цю пані до різноманітних злачних місць.